«Бачу дубові та ліщинові байраки, а там росли тільки опеньки», – виправдовувався я. «Я теж у штабі був шифрувальником», – похвалився маменько і гордовито подивився на мене. Потім зітхнув і став мешати ложкою варево. Тут підійшов один червоноармієць і, показавши на долоні, Розрізані дві жовтуваті картоплини, похвалився. Рад Господи, став з картоплею юшка царська. Прийміть і мене! З чого би починав? Кивнув м'ячмам Непран. Я присів на кубку хмизу. Аромат від густої, і пахучої юшки лоскотав ніздрі. Ще б хліба до юшки! Забажалося мамоньку. «Як метолошкою!» – зауважив Непран. «Сіда Животі «Животію у цьому запасному полку! Та я в своїй частині щоразу обідав самим надштабом!» – зітхнув мамонько. «То ти не з госпіталю?» – здивувався Непран. «Хм! Разом обідав з надштабом, і він списав тебе в запасний!» Маменько не відповів, а лише поправив руками гармошку на халявах хромових чобіт. «Маряться тобі, мамонько, обіди із надштабу. А мені ось довелось пізнати ціну краплини води й ковтка повітря». Мовив задумливо непран. «Ковтайте кисень скільки завгодно». А ноги все одно просягнеш, якщо нема чого їсти, скептично сказав мамонько. Не уявляю, як то на морі припухають без води, хоча жартую, морська вода солона. Буває, зітхнув Непран. У перший же тиждень війни фашисти застукали нашу щуку, і ми лягли на дно. Бомбили нас а потім стала чекати на катарах, мисливцях і на міноносці, що підійшов до місця пригоди, поки спливемо. «Судячи з того, як ти вминаєш грибну юшку, твої підводники і не здалися, і не задихнулись», прокоментував маменько, втупившись зеленкуватими очима в Непрана. «Розшифрував ти точно. На підводному човні у всіх одна доля». Там над кожним товща води у двадцять метрів. Вмиваємось солоним потом. Так пити хочеться і хапнути свіженького повітря. І Мічман глибоко на повні груди вдихнув повітря. Поглянув на сонце і мовив далі. Краса тут яка, а там дихай повільно. Тільки через ніс, щоб зайвого не взяв. Командир навіть грув домінов шахи заборонив, щоб не хвилювалися гравці і надовше збереглось кисню. І кожен з нас у ті довгі, як століття години, думав про життя і ціну ковтка повітря уже каламутилося в голові, стогонить, неначе парова машина чахкає над вухом. А в очах рябє, мариться сонце поле ліс якому дихається легко і хочеться плакати від басилля над нами товща води, а на поверхні катери катеримисливці міноносиці у навушниках наш акустик чує холостий хід їхніх двигунів покурює німецька матросня цигарки і жде не діждеться коли здамося в полон за їхніми розрахунками ми мали вже задихнутися Тепер німців цікавила субмарина, як трофей. По корпусу щуки уже заскриготіло заліза. Німці опускали сіті, щоб виловити і підняти щуку. Скреї то, як ножем по серцю. Ситуація, скажу я вам. Тось командир човна подав команду спливати. Над морем присмерк. Вечерня заря вже згасла, а вранішня лише починала тліти всю білу липневу ніч 41-го. Німці, звичайно, кемарили на суднах.